Коли не знаєш, з чого почати, то закрадається думка, чи варто починати взагалі. Ну, але є про що розказати, і, видно, доведеться все-таки з чогось почати. Наприклад, з того, що я зайшов до Ориськи. Вона жила в моєму вонючому під'їзді на три поверхи вище. Під'їзд воняв не через те, що там жили ми з Ориською, а просто воняв, як в той час воняли всі савітські під'їзди. Я позвонив у двері, і вона відкрила. Тоді, як радянська молодь була спрямована на штурмування наукової ниви, Орейська 308-й раз повернулася з товаром з Турції і збиралася поїхати туди через пару днів, щоб задовольнити потреби українських трударів у светрах бойс. То й вдавалося, мушу вам сказати, половина мешканців Новоєврейська вважала ознакою хорошого тону лазити по місті в светрах Орийськи. І Новоєврейськ вечорами нагадував колонію бойсів, які відрізнялися один від одного хіба що кольором самого надпису бойс. Орейська відкрила і кузнула поглядом повзмени у під'їзд. Я заходив нечасто, і бог свідок, мій візит, не вищував у Рейсті нічого доброго. Я зайшов, і не розводячись про погоду та як справи, перейшов до головної мети візиту. «У позич 200 баксів». В той час сума в 200 доларів була еквівалентна теперішній сумі в дві штуки баксів. Ориська, яка давно вже оперувала сумами донулів значно більше, ніж у ті, яку я попросив, махнула кучерявчиками на знак згоди і за хвилину я стояв по другий бік дверей, тримаючи в руках то, про що мріяти ще 10 хвилин тому, боявся. За 200 доларів я мав купити першу в своєму житті власну машину. Один львівський художник продавав її за таку суму не тому, що йому треба були гроші, він купив собі нові «Жигулі», а Побєда, бо власне про неї йшлася мова, стояла паражі купу років і ніхто не знав, яким чином її звідтам дістати. Дивно, але я це чомусь знав. Я ніколи не шукав легких вирішень проблем і навіть коли все здавалося елементарним, я йшов в обхід. Для того, щоб Побєда виїхала з гаража, нам потрібен був, як мінімум, акумулятор. Я подзвонив Кюру, і ми ввечері, акуратно розкрочивши пів мусорної машини, зняли з неї далеко не свіжий, але робочий танковий акумулятор. Чому танковий, ніхто не знав, але тоді всі батареї, більше за ту, що стоїть в «Жигулях», називали танковими. К'юр любив стрімні походи, і тому кандидатура співучасника не обговорювалася. Він мав здоров'я на трьох, і поки я збирався з думками і підшуковував, чим би відкрити капот, він його просто зламав, так само, як він відламав у трамваї компостер, і пробив ним голову якомусь алкоголіку, який просто криво на нього подивився. Разом з акумулятором ми витягнули з півтора метра грубезного кабелю, який вів від нього кудись в кабіну. Із цим всім крамом, величезні торби і двома стами баксами, схованими в кишеньку в трусах. Я з гордістю ввалився наступного дня до обійстя художника у Львові. Він справляв враження митця невдахи. в дахи. Типу, сам роблю, сам кайфую, і нікому не дано зрозуміти силу мого таланту. Ми зайшли в гараж. Красуня побіда стояла накрита різноманітними шматами, на яких збереглися ще записки древніх ацтеків. Художник недооцінив свої можливості і дунув на капот, піднімаючи таку хмару пилюки, що сам у ній розчинився. Після того, як хмара впала на землю і на мене в тому числі, художник знов з'явився на екрані і запитав. Бабки привіз? Ясно, відповів я тоном, гідним Біла Гейтса, який вирішив прикупити фірму Apple Macintosh. Відвернувшись від нього, я засунув руку під штани і довго, колупаючись, ледь не порвавши одну із соток, витягнув гроші на гора. Простягнув руку в напрямку художника. Прошу. Він взяв банкноти і один бог знає, що він міг побачити в темноті гаража. Метець довго їх обслідував і сховав кишені. Мимоволі я зрадів, що Ориска дала сотками, а не десятками, бо тоді ми провели би у гаражі цілу ніч. З таким самим успіхом художнику можна було втулити два клаптики туалетного паперу або дві салфетки. Він боявся навіть витягувати з кишені ці гроші на денному світлі, переслідуваний думками, що його посадять за валютні операції. Ми витягнули акумулятор із торби і відкрили капот машини. Там було місця значно менше, ніж хотілося. Акумулятор довелося поставити у багажник, який був подібний до дамської сумочки. Крім цього, акумулятори туди можна було б запхати ще хіба що, пачку цигарок. Пригодився той кабель, який ми видерли з Кюром. Ним треба було з'єднати розташований в багажнику акумулятор і стартер на двигуні під капотом. Я думаю, що в ту хвилину, коли ми пропихали кабель завтовшки з руку під сідлами автомобіля, його конструктор зробив тройний переворот в своїй труні. До такого могли додуматися хіба що наші радянські уми. І це не був пік нашого винахідництва. Кабель не пролазив у дірку під рульом з кабіни під капот, і ми його пустили через вулицю. Він виходив з боку передніх правих дверей на двір і спокійно собі заходив назад, провисаючи у повітрі, всього якихось там 40 сантиметрів. Той факт, що його перетискали двері і кришка капота, нас абсолютно не бентежив. «Салон Побіди» – історія гідна окремої повісті. Ви відкриваєте двері, які важать, напевно, як цілий автомобіль «Таврія» з чотирма особами на борту і попадаєте в велику і простору квартиру з двома діванами. Заднє віконце розміром з люстерко для бриття, яке входить в комплект бритви Харков, створює незабутню атмосферу спокою і комфорту. Крізь нього не видно нічого ані з салону, ані з вулиці. Такі віконце. Над заднім диваном аркоподібне склепіння даху машини підкреслює нескінченність всесвіту і створює ілюзію прекрасного чистого неба, яке загинається у вас за головою і падає нафіг кудись за диван, тим самим стверджуючи гіпотезу, що земля кругла. Випукла люстра посередині височенного, як австрійське перекриття Львівського вокзалу Даху Побєди, включалася таким самим помпезним і великим тумблером, щоб не промахнутися в темноті. Коли світло заливало салон машини, вам не вистачало тільки одного – вазонків на прекрасних овальних вікнах автомобіля. Переднє, тобто вітрове скло, щоб не відволікати водія від спокійної, по-домашньому, затишної атмосфери внутрішнього світу побіди бардаком, який твориться на дорозі, було продумано вузькою щілинкою, переділеною посередині планкою, як захисні окуляри токаря. Крізь нього, так само, як і крізь його задній прототип, майже не було видно нічого в обидва боки – туди і назад. Тобто людина, яка мала щастя керувати цією квартирою на колесах, жила своїм життям і безпекою своєї подорожі, завдячувала решті водіїв, у яких боліли голови, як з нею щасливо розминутися на дорозі. Сів у цей салон, і в мене ринули сльози захвату від того, що я відчув. Сідала, були зроблені на замовлення якогось партійного боса зі шкіри свиноматки і приємним холодком свинячого тіла завершували перелік всіх плюсів, пов'язаних із цим агрегатом. Художник стояв осторонь і не знав, чи йому радіти, чи плакати, що машина, від якої в гаражі звільнилося місце для тролейбусного парку Львова, нарешті поїде в світ не з ним, а з якимось ненормальним студентом, який назвав себе медиком, а виглядав як безробітний лондонський докер, який збирав фляжки від пива по смітниках чорного району Пекхем. «Ну що, їдемо в Брео!» – на правах нового власника в мене прорізався командний вокал, який і вивів художника зі ступору. «Ага, тільки переодінуся», – промимрів він і почав гострими старими по піщаному подвір'ю. Його кіт, який Німо спостерігав за нами весь цей час, полизав собі під хвостом, посміхнувся сам до себе і заліз під машину. Я провірив всі з'єднання, зроблені мною п'ять хвилин тому. В техніці я шарів рівно настільки, щоб закрутити клейми на акумулятор і повернути ключ запалювання, що успішно і зробив. Побіда продовжувала мовчати. Я критнув ключом ще раз. «Shit happens», як кажуть англійці в цей момент прийшов художник з величезною металевою корбою в руках. Я вміть подумав, що він провірив дома бабки, і вони виявилися фальшиві. Видно, Орейська підсунула мені якесь паліво. Недарма вона так легко з ними розсталася, сука. Понавозила фуфла від турків і тепер людям втуляє. Але художник з незмінно розгубленим видом на фейсі продекламував, що без допомоги цієї штуки машина не виїжджала з гаража ні разу. Виявляється, треба було вставити цю корбу в спеціальну дзюру в решітці спереду і крутити, попукуючи так повертання засохлих циліндрів. З таким процесом я в своєму невинному житті ще не стикався. Але все буває перший раз. Я вставив корбу в отвір і почав займатися з побідею повільним і гнітючим сексом. Художник слідкував за мною пару хвилин, і коли я став нагадувати астматика, який душиться від приступу, він сказав, що можливо, треба підкачати педаль газу, після чого заліз у кабіну і пару разів натиснув ногою на гашетку я крутнув горбату корбу, і якесь дивне відчуття мені підказувало, що цей інструмент стане невід'ємною частиною мене самого на ближчі роки. Вогою всього тіла я опустився на злощасний костель і крутнув сильніше і швидше, ніж до того. Машина кінчила. Їй сподобався спосіб, у який я гвалтував її залізну підсунду. Вона рикнула і завелася, двигун працював на диво рівно і розмірено. Звук, правда, був такий, ніби падає вантажний літак. Просто глушика нема, вирішив мене втішити художник. Я вже зрозумів, відповів я, але голосу мого в рокоті цього звіра художник не чув. Радість моя все ж таки була набагато більшою, ніж розчарування. Ще один похід з К'юром і буде глушак. Яка різниця, що відкручувати? Художник недовірливо запитав, ти їздити взагалі вмієш? Я хотів відповісти образливо, але проковтнув боячись, що він передумає її продавати. Я з трьох років за рульом, збрихав я і запхався на місце водія. Художник сів збоку, і я рушив. Важіль, який переключав передачі, був на ролі, як в американських тачках. І я заболдів, як дитина. Коли врубав першу до себе і вниз, друга – від себе і ще раз від себе. Класно їде, – сказав я художнику, не розуміючи, як вона мала їхати, щоб я такого не говорив. Машина плавно котилася по львівській бруківці, гуркочучи своїми повідкручуваними тельбухами. Люди повертали голови і реагували по-різному. Одні крутили пальцем біля виска, другі кричали, нам у слід щось приємне, типу, де ви її відкопали, Придурки. Треті показували фак, а четверті морчали собі ніс різноманітні прокльони на нашу адресу. Одним словом, я і моя машина з самого початку нашого сумісного життя викликали в людей абсолютний позитив. В Мілісії ми були недовго. Зробивши всі необхідні маніпуляції, художник швиденько пропав у невідомому напрямку, радий, що не доведеться позоритися ще раз у цій ржавій балії. А я, окрилений, поїхав на своїй власній машині у Новоєврейск, місто романтиків і придурків, одним з яких був я. Я запаркував перед своїм вонючим під'їздом, викликаючи пожвавлення у бабулюк, які тоннами поїдали сімки під під'їздом і обсосували в різних площинах абсолютно кожну новину, яка попадалася їм на очі. Диви, диви, то малий Кузьменко вже машину має, почув за спиною. Де ті куркулі гроші беруть? В старого машина, в малого машина. Я не відчував радості від спілкування з бабками, і тому жодного разу моя бесіда з ними, крім добрий день, не мала продовження. Я вилетів на третій поверх, позвонив в свої двері, і коли мама відкрила я їх, сказав, ма. Вийди на вулицю, щось покажу. Принься сюди, Андрійку, я не маю часу. Ма, ну вийди, я тебе прошу. То сюрприз. Мама одягнула шльопки і вийшла за мною у двір. Бабок було вже більше і всі косили оком на мій тарантас. Мама не належала до людей, які люблять іржаві сюрпризи старше від тебе на 30 років. Я купив машину, гордо сказав я і ткнув у побіду пальцем. 200 баксів. Якби мама вміла втрачати притомність, вона би її втратила, але в той момент плани її дій були їй самі невідомі. Я тільки відчув, як ростуть тиск у її венах і хотіння запустити в мене чимось тяжким. Ти жартуєш? з ноткою останньої надії спитала вона. Ма, крутіша машина, я все провірю, давай покатаю. Відстань, мразь, мала, що ти придумав? їдь віддай її назад. Звідки взяв бабки? Ти ще одну руклять в хату приніс. Ти нас з торбами по світу пустиш, екзамени вчи, ти як твій тато. Кількість адресованих на мою скромну персону в'їдливих нарікань була завелика, щоб відповідати на них тут таки на вулиці. Я мав обширну практику, як виходити з подібних ситуацій. Поза як я кожну сесію перездавав по пару разів, то прийняв мудре рішення – спати не вдома. Мамина істерика була логічною. Рік тому я поїхав з татом купувати першу машину, на яку сім'я збирала гроші все життя. І підгорив тата купити стару Волгу, в якої по дорозі з Тернополя до Новоєврейська повідпадали всі життєво важливі деталі. Тато пробив ногами гнилу підлогу і коло міліції ми, відкривши двері, гальмували сандалями. Бо відлетіли ще і гальма на той момент. Зовнішній вигляд побіди був не кращий, ніж у попередниці. Навпаки, нижні криї машини були ніби обгризені крокодилом, з'їджені і ржею. Салон і мотор були в суперстані, але мама про це знає не скоро. Тому вона пішла додому в трансі, а я без настрою поїхав машиною до своєї дівчини Барбари, бо до неї я завжди ходив, коли не мав куди більше йти, і вона мене завжди приймала. Бо вона була моя дівчина, і вона вірила, що хоча б на старість я помудрію. Треба, до речі, в неї спитати, чи її сподівання здійснилися. Побіду все-таки прийняли в сім'ю, бо жити особливо не було за що, і вона виявилася спроможною возити нас до Польщі та торгувати всякими чудами світу. Але я чекав великої справи. Мій друг Барт відкривав візи в Бундес. Він нарив якийсь канал і їздив туди що два тижні. Чи то просто подихати вільним повітрям об'єднаного Берліна, чи покурити шмаль з дроганами на Кюрфістеддамі, чи подивитися концерт Ніка Києва, чи сходити на паті в Тахелес або Трезор, чи просто відвезти пару манікенів, які він купував по три рублі за штуку, а там заганяв безголовим швабом по 150 п'ятдесят дойчмарок за облуплену страшидлу. Ніхто того не знав. Барт кайфував від тих поїздок, він виглядав на той час як справжній європеєць. На ньому завжди були штани, які пройшли всі можливі світові війни, і куртка, яка мала за собою подібну дорогу. Так ходила вся Європа, і так ходив Барт. Я дивився по тіліку якусь страшилку Брайана Клеменса з польським перекладом, як дозвонив телефон. «Андрійку, до тебе!» Мама передала слухавку з довжелезним дротом, за який заплутувалися всі, хто ходив по хаті. Але не знаходилося раціоналізатора, щоб той шнур колись обрізати. «Аллоу!» – не відриваючи очей від страшного насатого чувака, який бігав за тіткою з охотою її порізати, озвався я. «Кузьма, то Барт. Я чув, ти, тачку купив. тачку та чила бомбова. Ми до Польщі разів 40 вже з'їздили. Я на ній півродіни туди вивіз. Човіха їде як танкер. Я в Бундес збираюся. Ти не хочеш? А коли? Та десь через тиждень, відповів Барт. Він знав, що я максимально не обов'язковий тіпец. Мене в різних кінцях Львова могло чекати до 10 людей в той самий час, коли я навіть не збирався виїжджати з рідного Новоєврейська і слухав радіо на даху будинку разом із Зоською, бо більше ніхто, крім нього і мене, не слухав радіо на даху. Там смерділо смолою або падало на голову, одне з двох, але поляки там тягнули ліпше, ніж вдома. Він сказав через тиждень, що мало означати, завтра треба здати йому паспорт для візи. Він робив поправку на мою непунктуальність. Мене це тішило. Я любив, коли робили поправки на мене. Значить, ще комусь на цьому світі я потрібний. Окей, легко згодився я. Поїздки в Берлін з Бардом я любив, ще не маючи машини, а тепер все обіцяло бути набагато цікавішим і насиченішим. Віза була готова через два дні, і Барт знову позвонив. Чувак, я домовився за мене в Бучичі. Може приїдеш за мною туди і забереш мене з ними? Нєфік дєлець, сказав я. Скільки їх буде? Шість дітей. Не поняв. Ну діти, манікени, форма шкільних, стоять на вітрині в універмазі. Папік добазарився по три реза за штуку. А, ну як діти то влізуть. В мене багажник малуватий. На той час я викинув крадений з мусоровозу акумулятор і запхав нормальний, який влізав на своє місце під капот. Так що в багажнику звільнилося трохи місця. Я взяв із собою свого тата. Ми їхали якимось чудернацьким шляхом і робили неймовірні петлі по Тернопільській області. Побіда не належала до найшвидкісніших видів пересування по планеті і максимальна швидкість руху дорівнювала 50-60 км на годину. Спідометр останній раз працював, коли ще був живий Сталін, і ми заміряли швидкість по тому, як в резонанс входило ліве крило, яке відірвалося від кріплення і починало трахкотіти. Це є веще мало місця на швидкості 40 км на годину. Гаврік. Незмінний автомобільний Гура Чувак з електронним голосом їхав з боку на своєму БМВ і засікав швидкість, а я робив у голові мітки, з якими та швидкість була пов'язана. Тобто, коли ти проїжджаєш знак обмеження 40, треба скинути газ до того, щоби з двору долетів звук, як з дробильного цеху на нашому серчаному заводі. Тоді менти не спиняли. Вони взагалі рідко спиняли мою машину, бо її зовнішній вигляд яскраво підкреслював неспроможність господаря дати щось на розвиток української міліції». Ми з татом доперли до містечка Бучач, десь по обіді. Бар чекав нас в універмазі разом з папіком. Папік був точна копія барда, тільки трошки нижчий, грубший і старший. Ми привіталися і зайшли в середину. Нас зустрів абсолютно пустий універмаг, пустий в плані повної відсутності товару на поличках. Продавалися тільки металічні кришки для закрутки варення в банках, причому їх було просто дофігіщі. Більше не було зовсім нічого, як після татарського іга. Але весь персонал був на робочих місцях і літав служок, що мають підвезти калісони. Я не знаю, чи калісони здатні ощасливити 30 людей, які броунівськими частинками снували біля того прилавку, де їх мали викинути. І, заважаючи один одному, ловили свій нехитрий кайф. Ми піднялися на другий поверх, і папік Барда зник в дверях підсобки. Він був заводж в ПТУ і міг в Бучачі абсолютно все. За хвилину він вийшов з підсобки і ознаймив тоном Наполеона, який щойно спалив Москву. Віталечко, по три не буде, я домовився по три п'ятдесят». «Супер, тато!» – відповів на цей бар, дістав два червонці, а решту досипав копійками. За папіком вийшла продавчиця, яка скоїла цей злочин і продала інвентар магазину. «Боже, не знаю, що мені за то буде, але такі хлопці файні. Беріть тих дітей, тільки пороздягайте, бо форма не продається». Ховаючи два у кишеню халата, сказала вона. Ми почали роздягати дітей-манекенів. Шкільна форма висіла на них добрих пару років, і на шиї залишився вицвілий трикутничок, дякуючи якому вони були подібні до інопланетян, які сіли в Бучачі і там і залишилися, бо їхню бензину зенило, скачали місцеві пацани і продали полякам на трасі. На голими дітьми ми прийшли по узброунівську масу, яка чекала на калісони. І хтось з тих запитати, поскільки дають, що він мав на увазі ціну чи кількість, ніхто і не поняв. Легким галупом ми підбігли до машини, потрясуючи мощами роздягнутих діточок. На жаль, в багажник не вліз ні один дяпан. Довелося всіх пхати в салон. Назад їхало нас дев'ять, три живих і шість пластмасових пасанів. Бард тримав на колінах п'ятьох, а одного ми статом посадили між собою на передній диван, і він пильно вдивлявся вперед усю дорогу додому своїм загадково тупим поглядом моделі. Тяжко було розібратися, хто з них хлопці, а хто дівчата. Кльова та чіла долинув з під груди пластмаси десь ззаду голос Барда. Ніхто з нас не підозрював багатства епітетів, які пролунають на адресу іменинниці за найближчу добу, бо до того треба було дожити. Виїзд на Берлін ми запланували на третю годину ночі. Чому саме на третю? А чого і ні? Я переживав період запізнілого переходу з дитячого віку у фазу дураковоляння, і мої рішення часто густо були вихсмактені з пальця, як герої Конан Дойля. Сам придумав, і потім сам мучився, як з того вийти. І мучив ще й оточуючих мене персон. Тому... Вся сім'я Барбара, бо від неї ми збиралися стартанути, не спала разом з нами. З ми вальнули пляшку кірша, тоді продавалася така тягуча солодка зараза, яка мала 30 градусів алкоголю, і її можна було пити без закусі, і з дурними головами провалялися до півтретьої ночі. Не виспані з синіми мішками під очима ми підняли свої тіла і по черзі сходили в дабл попісити. Перший раз в житті я заснув, стоячи і пісуючи. На дворі було zimnoвато, як на початок літа, наші діти сиділи в машині, зяючи своїми скляними, перестрашеними очима і мерзли. Поколопавшись для виду ключем в замку, замок не закривався на ключ з часів громадянської війни. Я відкрив двері і ми з Бардом позакидували сумки. Я дістався гаредку житан, Бард також дістався гаредку житан, і ми закурили. Я збрешу, якщо скажу, що ми закурили для приємності. Просто прийнято було курити після того, як встав з ліжка. В роті було так, ніби туди насрали котезі всього новоєврейська. В легенях було відчуття, ніби туди забили великий дюбель, яким прибиває шифер. На балконі третього поверху барбариного під'їзду стояли два брати – Вовка і Лесик, мої давні другани. Вони також курили. Коли б я не виходив з під'їзду, вони стояли там і курили. Брати були як смокери з фільма «Водний світ» з коснером. Їх не можна було уявити з пустим ротом, там постійно щось диміло.